Mm-hmm. afdone ssalati wa tammaslimi la khayr li khalqillah ajma'in nabina muhammedin wa ala alihi wa ashabi wa men tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin Allahu namalure falenderojm dhe vetëm pritim tim dhe falë kërkojm ndersa lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote Të nderu nazar kemi filluar që të shpallosim biografi të disa nga asabëve të përzjedhur dhe kemi tretuar biografi në Ebu Bekrit Allahu që uftik naqër me te dhe kemi përmendur ati edhe duhet që këta kemi vëshmish parasysh se për biografi në për jetin e këture njerëzve janë shkuar libra me volume që japin të kuptojnë se sa so ka qenjet të atyre begat dhe bëshme dhe bera çështme dhe mbushur me do të thotë ngjarje të shumë të interesanta që diëtorat pastaj janë detyruar që parti përmbledh të gjitha të shuar në libra të tëra lidhe me njërin nga ata, e jo për të gjithë. Por ne po mundohemi që spaku të prezantojm vetëm si shembuj të tregojm se pse këta njerëz do të thotë janë të veçantë dhe kuptojmë përme disa shembëve thjeshtë kosh kanë qenë këta njerëz dhe si i edukaj pegamberi sallallahu alesallem që në njën e asaj që e marim të kemi mundësi së paku të pasurohemi në dhije bele për disa informata kur bje fjale për sahabët dhe nanën tjetër të përmirsojmë si e lijet tona, besimin ton kuptimin ton për fin së paku në njën e disa rastëve që i përmendim nga jetë e tyre Andaj në kuadrën të kësaj vazhdimësie do të flaset për figurën e dytë nga figurat që kemi përzgjedhur të klasifikohet për ta e ai është Omer radiyallahu taala anhu. Dhe është shumë normale që pas Ebu Bekrit të vijë Omer radiyallahu taala anhu, ngasë kjo renditje ka qenë e njohur edhe në kohën e ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sikur që kemi sikurat ja Se ne besojmë Dhe jemi të bindur Se më i miri I muslimanëve pas pejgamberit Sëllë Allahu e sëmë është Ebu Bekri Dhe nuk e Mbivlerësojmë asken për mbita Në kuptimin e besi Në kuptimin e dëvëshmëris Në kuptimin e mirësis Kuptimin të fesë e kësë më radhë E pas të i vje Omeri radiallahu ta'ala anhu Kur përmandit Omeri radiallahu anhu Zakonisht të ne muslimanët do të të më njëherë prezentuat një, një burë i cili ka qeni pështirë edhe ja kanë pasë frikën bagi dhe njerëzë dhe gjithashtu një njerë i cili ka qeni shumë i drejtë. Êshtë e vërtetë se omeri radiallauta alë anhu do të të ka qeni drejtë, ka qeni pak i reptë, por nuk kanë qeni këtu stacion e vetë me të jetë se ti. Shumë që ka të flitit për Omerin Radiallahu ta'ala anhu Por në duha si kur që të seka si të përzirë Disa nga stacionet e jetës e ti Që të nëzirë në disa përfitime Që janë të nevojshme të dëmëzoshme për neve E para që duha të filajme të është Ndikimi i Islamit e Omerit të këmëslimanet E që për neve duhet tjetë një stacion mërëndësi Që të kuptojme dhe ne Ose të shikojme dhe ne Ndikimin e islamit ton tëk islami dhe muslimanet Para se të bëj musliman Omeri radiallahu ta'ala anhu Musliman të ishen të shtypër në meke Musliman të ishen të nënqmuar në meke Dhe pa du shumë se me frik e prezentonin besimin Muhamedi sallallahu al-sallam Për të ndyshuar këtë gjendje Së paku në rafsh në sebepeve Se i bënd të dua të ka Allah i mënuar Mirë për në rafsh në sebepeve Bëri dua që Allahu të forcan këtë fe Me njërin nga dy njerës Me rëndësin në meke Dhe Allahu gjallë në wala Për zodhi Për të ju përgjigjër për i gamberi Për zodhi që ta u dhëzan Omerin radiallahu ta'ala anhu Omeri u dhëzua Pavarësisht transmitimeve se si u u dhëzua, kjo është pasaj tematike gjatë, nuk kemi mundësi të trajtojmë në detale, por posa u u dhëzua Omeri, radiallahu ta'ale anhu, posa u bo besimtar, posa filloj që ti zbatan në praktik kërkeset e fes, ndryshoj në masë të madhe gjendje muslimanve. Nga se Omeri shtë i njërë me trimri dhe Omeri shtë i njërë me guzimë, dhe Omeri kështë e ndikim të madhë në shqusinë të korejshme. Kuraj e pranej islamin, tash këtë autoritet, këtë gudzim dhe këtë rimri, fillaj të ashtu gjëzën të nëmbrojt në islamin e të, të muslimandë. Dhe në basë të kësaj, ndryshojnë në masë të madhe situata në meke. Prandaj, si kurse ka në transmitimin e Bukhariut, Abdullaj bin Mesudi thëtë, Kemi filluar të ndihemi më krenar Me islamin e omerit Pas sa u Bë musliman omeri Radiallahu ta'ale anhu Ne filluar më të ndihemi tash më lirë shumë Më krenar me Besimin ton Për enda gjithë kur duhet një me abë vjetës këtë kujtjet Të nërdozër në Unë me islamin tim Unë si musliman Qëfar i kam siel Nga dobi dhe nga mirësit islamit Edhe muslimanve A i këmsilë më shumë dhe vëshmëri? A i këmsilë më shumë unitet? A i këmsilë më shumë diturit? A i këmsilë më te për solidaritet? A i këmsilë më te për fisnikri dhe bujari? Qka? Edhepse realisht në islami së kemëme me pasuru, asë me ndihmu Këtë të ka morë Allah u Gjallonandur, Allah u përzidhë kën e uzzën Që kanë e ka uzzu o merin, radiallahu anhu, për me i forsu muslimanë edhe për se ka pasë musliman për omerit nga someri rradiallahu ta'alan hu është bëhë musliman në vitën e gjasht të dërgjimit për me nga merit sallallahu sallam, nuk u koni herë shumë në gjasht vite nga shpallën e omerit ka qenë musliman apsen. dhe nuk ka qenë në fillim ka pasë musliman tjerë për ardhja e gjdo kujtë në islam ka silë diqka në e pomë ardhja bubekrit, ka silë bëjegi një fuqi për islamin Ardhja Amerit ka silë gjithashtu Ande ne du të me pyth vetën tonë Ardhja jonë në gjami Ardhja jonë në gjematë në muslimanve Me qëka e ka pasuru islamin? Me qëpa e ka pasuru Gematë në muslimanve? A e kemi pasuru dhe kemi stolis Gjamin me silë dhe me edukatë Apo me të kondërëtën A e kemi pasuru Gematë në muslimanve Me unitetë, me dashuri, e me respekt e Me mshirë, me qëka? Çdo kush duhet me shikuar veten e tij se a thua vall ardhija ti në Islam çfarë miri ka si musliman qf, apo apo çfarë mirë usjell atyra ka fama os vola alla rrugë mund të sill edhe tekonda të në të e tër kësaj Tjetër që duhet ta përmendim gjithashtu koftasim për Omerin radhiyallahu taala dhe të tërë vazhdim është Transparencia do sicilititi ti Ka qenë shumë i hapët me pejgamberin sëllallahu a sëllam Andaj Gjdo gjithë, gjithë që e ka bërë E ka bërë shumë hapur para Muhammedit sëllallahu a sëllam Dhe kjo ka bërë që pejgamberi sësëm në njëse rrasë Dhe me e kshilu omerin Dhe në moment omeri radiallahu ta'ala anhu Të japë fund asaj të vetës Dhe të këtë parasysh kshilë në pejgamberit sëllallahu a sëllam Dikur shtotë po nërmalesh Kushtotë pejgamberi sëllallahu a sëll Jini më u kthyim një herë. Sa so, ka nga ato që na thot në pejgamber sa mungon, mungon aspekti fizik i tij. Normalisht ai nuk ka është ose ka vdeq, por msimet e tij janë porositësi ti janë. Veçanërs për Omerin radhiyallahu taala nu, është veçuri që vlen të theksohet në kthimin e tij të shpirtit të vërtetë. Sa so, mëni ka qenë njëri me dikim, nuk ka qenë let më thon këç e ki. O sai se ka pas let më thon vetes këç e ki ti, kjo e ka mirë apo? Por kur bie fjole për pejgamberin sallallahu aleyhi sallam Në vend Kanë dërprejnë vendimin e ti, qëndërimin e ti, kuptimin e ti Për balë Këshilës e Muhammedit sallallahu aleyhi sallam Për ndaj edhe një rastin kur I ka thënë Muhammedit sallallahu aleyhi sallam Shiko sojë si në qërë të konë Ka thënë ojë dërguar e laud Nuk ka kosh më botë që e du ma shumë se ty Pos vetës tamë Vetën tamë e du ma shumë se ty që vetvetiu apo vetvetiu para çdo kujt është një farllë goditje. Një farllë goditje. Do të thonë njeriu kujtën e botë, më thonë që ti duaj shumë vetën, do më shumë me du. Kjo është vërtetë që çështë do vazhdimisht. Mirë, po zakonisht dikujt valla duani më shumë. Këtë pjesën e dytë që vetën do më shumë zakonisht e mbulon njeriu, nuk një ka thënë se humb, e humb kuptimin thon dikujt du. Por më e ke këşte për ta përmirësuar tash ulin. Anda ja prezantonte kuptimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nga se ishte interesuar me e përmirësua edhe pse mund te tingellte gabim. Dhe kjo esh doçuria e sahabeve. Ata esh shfrytzonin prezencën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam jo për tu mburr para tierve nevese ne ka nehet me to, ne ka ne ndëjupega me se ne ka ni pa. Kjo nuk ju për shumë sahabave, u bonte për shoj për tipe sahabeve, u bonte për shojpje mundësia për të përmirësuar. Prandaj s'ora ne pas për shojmë i pran Dijes, pran përmirësimit Dhe vend se me e përmirësu Vend se me e shlidzu mundësim për përmirësim Ne edhe në këtu rastën Nështë të bëjmë kamuflime, aktrime Kështë më radhafëta Andaj tha, une që të e kam e Rasulullah Së kam botë Kosh as familjas Kër kosh eqë Krajt kraj e minjon, ti e minjon A me bo me vakia Me më vetash, a una a ti, une valla Po të ka dhe si qeresht qështu me pëndina atër tha pegamberi sa o sënëm la jab nërë këtab gabim e kjo bir i këtabit keq e kjo mer nuk e besu drejt dhe li sa unë mështje më i dashër për ty se vetja jote se pasurija jote dhe se familja jote dhe kër e kuptoj o meri gabimin apo tha oj dërgore Allahot nuk kanë botë kanë që du ma shumë se ty as vetën temë e përmisej me një herë Një ditë dojnë në rrugë, e kështë e ndorë një copë të libri të vjetër që i ka zbitë Musaute a Lejisa. Dhe lezante, a i ka mujtë me lezunë shpizve, a i ka mujtë. Miro, pëse i bëndë të këto veprime? I bëndë të veprime të para pejëgamberit e Sauserem so veqë për të përmirsu. Nuk e kështë gale qërtimin, nuk e kështë gale dhe mamë porosinë, këshilën, më rëndësishë të të përmirsuat. Për një nd mirë po hezitoj me i prezentu ati ku duhet, shkaku që ma së të është përmandran, ma së përmë thot pëse, ma së sot, më të e për pranojmë vëzhdojmë në gabim, se sa të qërtohemi për të përmirësuar. Ndë e s'haftë të pegamirit nuk e kishkin galë e qërtimin, madje edhe publik për të bëhej, në qovë se qëmimi i këti qërtimi është, on të përmirësu në raport me Zotin tenë dhe kujtëm simin na jap na japëm simtim të madh se e vërteta dhe njohja e saj dhe përmirësimi për sahabët ishte shumë i shtrajit, madje më i shtrajit se autoriteti i tyre, madje më i shtrajit se karakteri i tyre, madje më i shtrajit se ndëri i tyre, madje më i shtrajit se pasuria, gjithçka ishte një njëon, por e vërteta për ta njohur dhe për ta përmirësuar vetën e vet në rrugën tek s'e vërteta për ta ishte gjë më e shtrajit. Andaj kështut e kështë e përgamerin së sëllëm Leti përmirësan të sahabët Nga se i kështë mësuar njërë që Ti ashtë faqnin ati kuptimit e tyre Ti ashtë faqnin ati problemet e tyre Qaj pastaj përmesyre të ketë mundësia ta ti Ti përmirësan Andaj mirës i kështë problem Edhe në medjilis, ndathe, me gjithë në datë me bonje kërkes Përgamerin sëllën në gabim e ki Mështë më e fund Madje ishte në gjendje që për një gabim që ka bërë. Ju lutem më përmesuni një moment. Kjo gjithsesi është, jo vetëm që të kthehen vërtetë në mënyrë që është apo kontestueshme. Mirë, po Omeri ishte një njeri që për gabim eventual që kishte bërë për Ball Mohammedit sallallahu alaihi wasallam, të paguante gjatë 30 viteve të tij. Kjo është çmimi i të vërtetës. Kjo është shënjimi i të vërtetës. Jo na pashëmu detektuim një gabim që kanë bërë, ha inshallah. Mirë, po kush dërti ku është qmimi, apo i gabimi që i kena bërë për baltë vë, të vërtetës. Edhinin e dinin e marveshë në hudebjes, Omeri nuk mund të pajtoj. Kësë Omeri kështë e kënari, Omeri kështë e një loj, një loj guzimi, më dhërët, të rral. Dhe kur ledzoj Omeri, radiallahu tali anhu, për mbatin e marveshës e hudebjes, nuk mund të prananta. Gësë një prej, pikeve të marveshës ishte qka që Nëse një musliman ik nga Mekaja në Medinë tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Muhamedi alayhi salam obligohet me të kthy prapë në Mekë. Nëse një qofse dikush nga Medina, nëse dëshot, me ikën në Mekë te Kurejshët, nuk kthyer 15 vite të para vetë, Kurejshët e Mekës nuk e kanë obligim me të kthyjë, thonë. Seku është e gdica. Pse na me ikthyt ne ata mos me ikthyt vetë, pse Por pejgamberi S.A.S. edin të pse në shkëj marveshën Edin të këtë pun Omeri vrapajtek Ebu Bekri Që për mëstit kishtë mundësi Me ndikutik pejgamberi S.A.S. Që ta rishikon të marveshën Dhe kër e kuptoj omeri se si kjo është shpalje Dhe kështu Allahu Ishtë të kënashin me këtë marveshën E kuptoj gabimin e ti Nuk tha për po oneve që më ndimin teme Këmë dhonë më dhonë Ja, me ndimin tënë, përpërbër kujtë, përpërbër Muhammed s.a.s. Qëfarë bëri? Shëka së so ishte në gjeni me e pagu qmimin e gabimit vetë? Jo është me tonë, hajri shë Allah, këmë kua buta, shka me bo? Omeri, radi Allah, anu, tash pas disa viteve, ma gjithë para vdekis e ti, për paku, u tha një sekret shogët vetë, tha, une vazhdimisht a gjëraj edhe falem, Ajerimet posaçme të namazit speciale për t'i fal Allahu atë kundërtimin që ia bونا pejgamberit sa sollem në Hudaybiyah. Dono qalet më thon se ki mirë, në skuptë nuk ka let më thon pejgamberit sa sollem kushure mos të qësh pa më mirëfton. A din kush është ai? A din kush mëson ata? Ande mëni kështë një, një shejmit posaçme për Muhamedit sa sollem në atij. Dhe në momentin kur e kuptonte se ka gabuar për ballë msimet Muhamedit sa sollem Nuk e lente këtë qështje pa e pagu Ja, ja, ja Absolutisht Ishte në gjeni me e pagu Me gjithë shka Thash ma dje dhe me autoritet Ma dje dhe me Ulit kokës për atjere Këga buhull e kokën thash Edhe këtë e bënte Por edhe Ibaditit e shtuara Sadaka e shtuar Ibadit e shtuar Për balë Allah u Gjallewala Për tja dëshmua Allah u të keqardjim Për një herë që i ka thonë Për për për për për për për për p Mos vallë kishte më qenë çështë pak më mirë afton. Largaosim nga Keçeki. Jo, jo. Vetë mos çu çështë pak më mirë shkon afton. Kur jova tebra tho. Prandaj edhe kjo është një mësim i madh që ne shikojmë përballë sunetit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam përballë fisit e ti përballë mësimet e ti. Sa ne kemi vënëuar për mirësim ose kemi vënëuar zbatim në oh sallallahu alajhi wasallam kësaj rradh ose ne ra kena kontestuoti diçka kësaj rradh të themi se me çka tash më e paguam afton. Kër përmendë Omeri radiallahu ta'alanu të nërgëzër Përmendë dhe gjithë ashtët edhe guzimi dhe trimnia si kur që si e ceka Mirë po ajo që është mërënësi Se Omeri radiallahu ta'alanu me gjithë guzimin që e kishte Me gjithë trimimin që e kishte E mban të, kjo është mërënësi të kuptojme E mban të guzimin e ti, trimnin e ti E mban të nënë kontrolë Me diën e pejgamberit sallallahu sallam Ka një është të guzim shumë Ka një është që në të rima Mi për në qofë se trimrija tyre Që se guzimi tyre Nuk është nën pushtetin e diës A të rëdëmë i tyre është me i masë do bia O meri shpesha dintë me thonë Ja Rasur Allah Lema tjekë puti krytë ti munafiku Nështë të kështë provokime Me gjithë pejgamberit sallallahu sallam I më dhe, i thë, i qëfarë të një, më le A më nuk bënë të vëpri, bënësore, pa apit për pegamberin, sot salem E i thënë të pegamberin, sot salem, jo, jo, re të këto A një re, këto re A kanë dudë, o merë, radhjallahu anhu, në ndënjë rast Qa, trimrinja ti dhe gudzimi ti me i bosharë muslimanve Asnë një hera, të Për konë razi, ja kanë po harin gudzimit edhe trimnis Kështu është me gjithë dhe virëtët Ka njerëz që janë guximshëm. Ka njerëz që kanë ne juriditetër, qoftë për shkakun bujarin, qoftë trimnin, qoftë çka do të thonë nga nga vlerat e mira njerëzore. E vonë qoftë sa ato nuk janë në koordinim me diën, me ditë çush më veprua, ku më vendos, kur më veprua, kur më s'veprua, ata rrezikohet që ky virtyt të jetë më shpesh i dëmtuar sesa i dobishëm popullit. Prandaj çdo djalë i ri, çdo musliman I cili ka gudzim Ka trimni Dënë mu balavachu Me, me, me, me, me, me, me, me të keqin Ja kështu më rad Dënë dështë ta me indihmu një muslimani Dënë me mudi që ka pivipro që jam mënbenja Se këtu i duhet gudzimi ti Nuk kja qëllën Gati as një herë Në qovët se Në qovët se nuk e udheq Trimin e ti Me din e dikujtja të rapsat duhet më bashku dituria edhe tërmnia nuk mi afton tërmnia nuk mi afton guzimi ndo me mere ishte i vëdishëm pra ndaj dëshërën të me e legjitimu qdo vëprim që borën të nga tërmnia ti me shpallën që i vind të pegamirit sëllasën e ja, atër është në regullë atër në regullë kër më në gjojtë pasuria me dhije është e mërekullushme kër më në gjojtë tërmnia me dituria është e mërekullushme Kër më në gjohët, gjdo gjë njëtë në këse bote, me dijet e pasërën, me mësimet e Allah dhe pejgamberi sësërëm, e atër është në regullë. Atër nuk ka rëzikë mu, apo, që të vërshënë këa keqëja, që të devijanë, që të bëndëmë ma shumë të dëbi, e kështë në më rratë. Atër është në kontrolë, atër është në regullë. Dhe ne këtë vërim të komeri vazhdimishtë, a e një të vetë në ti, dhe njëtë se në qovë se i adorzon vetës, vetën e ti i adorzon trimnist mu në vodam andaj pës të pegamberi sasale dhe trimnija ti është në vend i bënd të dobi si kuzash që nga dita e parë thajbë një mesudi vazhdimisht i mindi kënar pasi që është të bo pasi që është bërë omeri musliman të tjetra për fond qka nabije në sy nga Në biografie e Omerit, r.a.q., kur të lezojnë për te Shujnë modestinë të ti të raullë Një modestinë me dhërtej që shumë njerëzit kanë nevoj për te Modestinë cila, të totë, nuk e, Ose modestinë cila i ndihman të Omerit, i mundëson të Omerit, r.a.q., që të jetë në shërbim të njerëz vë vazhdimisht ka shumë raste që flasim për Modosin Ahmed radhiyallahu taala anhu. Më pdoua për mënyrë një për më dhon fund kësaj pike, edhe pse duhet të vazhdojmë edhe me një legjërat për Omerin, që të flasim për këtë aspekt të tetë të rëndësishëm atë, përse për këtë modestisë. Është udhëzat e muslimanëve. Dhe para ka sajtë është një nga shokët e tij, rreth afër të, të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam a dinë të nderozën në disa raste në disa raste ku nuk ishte shpallje, siç është shpallja hala. Kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam diskontonte me disa nga xhosh këtë çështje më e bukur situata dhe Omeri jepte propozim, ndërkohë zakonisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kishte të ngjashëm propozimin me Abu Bekr. Zakonisht propozimi i Abu Bekrit dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i sti pravf, ndërsa Omerit ishte pak më ndryshe shpalla vënte në përkrahje të mendimit të Omerit radhiyallahu ta'ala anhu. Prandaj propozimin për mumbulu grat kur e dha Omeri e përkrahu shpallja. Allahu xhelala ka vendosur me zbrit këtë rat. Mirë pa, er dhe izbritis, Omerit, kër, po, erdhi si shkak i zbritjes propozimi i Omerit radhiyallahu ta'ala anhu. Kur, do të thotë, e pa një nga gratë e pejgamberit saosm që nifej atë rtha O dërguar e Allahut. Pësë shumë zhërave të tuja mu mlu? Ato ishën të mluara, por jo mbulesën, të dohën, me regullat fetare që jërën më vonë, dhe zbitën a jetet për mbulesën. Gjithashtot, vendimi për rap të luftës në bedr, u përkrahë me ndimi omerit. E të njajshme, ku Allah u përkrahë omerin, më Allah njëherën me përkrahë Korani, me ndimin njënit për njëve, mu shtire më ullat njëherën të apo nga mendoj mos e di se çmend me kapeve të pëlqimit o xhustomerat kthi Allahu di suhara pastaj pejgamberi sa solla sallam po e lavdron me nitubim ishte pejgamberi sa sallam do t'rëgonte për kohët që kanë më ardh kohët e Qudineve të ndryshme ku në një rast ka përmend pejgamberi sa sallam se do të flasin edhe gjëra që rallësh nuk flasin por nga turbullimi i kohës dhe pejgamberi sa tha në këto që ka po thëmune, besoj une, besoj në Bubekre dhe Omeri, garantojnë besim në tyhne, e përse këtë sahabët besonin, por do në të mjë të regu se këta e di që halapa e kryon të besu, anë kështë e pozit madhe, ishtë e prirë si besimtare pasaj, pasë e Bubekret, kjo është pozit e lartë, me gjithat, kjo Omerin, radiallanu, nuk e levizin ka pozicioni i modesis, nuk kështë e mundësi vetëpëlqimi, apo me e lërgu o mërën radjalan nga modesia t'jepën pra ndaj flinte nën hien e pëmës shtrija i sajus e i gjatë a po pa ndo një problem edhe përsi kështë u thesi besimtarve po nuk përzethe nuk përzethe protokollet saktur për të regu se une kush e muna një dit ju dëkë pak se po i pëlqen me i thonë presi besimtarve a po edhe dulë edhe filloj njerën mjë ligjeru. Jo, përmerë një të mitë ti që e ka, kër zbiti një pja shabë, të ja e dalë mu lavdu, a mu qërtu o për. Kjo që a the ti, është qërtim ti, një marrë tonë në e kaldove. Tha më provokaj e brend shme ime, se ti bëjge një burë i mirë, se ti e prisi pësimtarve, edhe është ta më i kaldo publikirë, se si e që e që pëtë shkame e një atë. Subhanallah. Ha që ësht dhe do në të mi ambil rrugët vetëpërqimit dhe me një masis. Me një rast, me një nga kshqirtarët e ti doli natën, përshikuar gjendrë e muslimanve dhe po me një vend ditën dezur, e në ato kohra me do njëri vonë, edhe me gjitë ditën dezur, veç një telashe e ka njëri. Ska nëhet njërzë natën, njën lodhë ditën, ka nflajtë natën. Kër e ka po një ditën dezur, ka, e ka kuptu se ati ës Kër ka shku të e shtepi, e ka pon një grua të vjetër, e ka pon një grua të vjetër, e cila dhe totë kishte disa jetima dhe shumë e varvërë, dhe shkaku pëse ishte dritë e ndetë, ishte uria finëve të sojnë. Atër Omeri, radiallahu tala anhu, i thati i kështëtarët, po shkëm të josim dhe ushim, u asili ushimin. Madhu a pregadit i ushimin, nga se gruja ishte vjetër dhe ishte verëbër, u a pregadit i ushimin, u a pregadit i ushimin, dhe nuk u të rëgoj se kush ishte. Ndërsa, gruja, para kësoj, kore pyti o meri pse eni kështu, thë në ka harru o meri nejeve, e pësë o meri si kështë harru, i për po njështë kanë prilë muanku gjithë mund të, të dikush për, për, për atë udhecën, e pësë a nështë a nuk është që ashtutë, Po neer gjithmonë mendojnë se çdo çdo çdo tmet, çdo dobësi që kanë, çdo mangësi, ju ka faj i i parë aftë. Andaj i tha, "Omer, na kalon keq. Omer i vrapoi, "Ua rregullai keç çka ka?" Ai din çka tha e gruaja, "Tha ti ku ke për më kon vënë të më, jo më raftën." I tha, "Ku ina Omerit?" Tha, "Ti ku ke mekon, omeri. Jo, aj. Aj, më kon Omer, jo ai." Ai më siguri po flan dikon. E uli kokën, azhë në këta. Me shkërkoi follet e Kallahu pse? korpuna ç'è dikush me me natën pa hungër bukë Omeri radhiyallahu ka bujt më së dita. Kur i dërgonte njerëzit në për atë do të thotë ka shku u shtorarë dhe janë janë vonuën me muaj, ka dy muaj, katër muaj u kanë kthy. Subhanallahu, transmetohet se ka shku gatë të çdo shtëpi që u mungonte krye familjari, ua dërgonte ushimin në shtëpin e vet. Prisim besimtore, por u dërgonte ushimin në shtëpin e vet. Do thonë Unë njëm baba dhe të këthijet baba Edhëpse ishte udheqë Se kështë problem Gëse ajë Synonte Që me modesit të ngrijet të këllahu Këshu i kështë mësu pejgamberi Sallallahu al-Sallam Në hadithë një orë ku thotë Muhammedi Sallallahu al-Sallam Mën të wadha alillah Rafa ahullahu al-Lahu Kosh të reguat modest për hirtë allahut Allahu ka me ngrit Andaj të këllahu nuk ngritit me vetë pëlqim Të këllahu nuk ngritit me lavdata dhe m teq Allahu nuk ngrit më mendjimondsi, me teq Allahu ngritesh më modesti me shërbim ndaj njerëzve dhe me bamirsi. Nëse këtu bësh, Allahu xhellahu te të, të ngrit. Prandaj edhe bamirësia ndaj njerëzve ka një kuptim. Të ndihmosh por duke i bëjt kenor, duke i respektuar, jo duke u ançmuar dinitetin dhe karakterin e amortës. Unë nuk po të mëj ty apo. Do kush ndihmë materiale, nëse ja ke cënu karakterin e dinitetin. Po Omeri radhiyallahu anhu i mbante fukarata të ngritur duke ulur vet, edhe pse ai ishte ai që u ndihmonte njerëzve të, të tilla fam. Ande modestia është ajo që e ka e ka karakterizuar gjithashtu personin e Omerit radhiyallahu anhu, dhe kjo thashfaq në shumë ti, aspekte të jetës së tij, unë i përmend disa prej tyre. Padyshim se kanë mbetë edhe disa aspekte të jetës së tij që do të munduajmë nëse atë ndriçojmë në takimin arshëm, e ardhshëm, edherat Allahu xhalleu ala në ozot në rrugën e drejtë dhe na bashkoft me biografinë këtu në burrave në jetën e kësaj bote, da zbashku me ta pastaj në xhenetet në botën tjetër. Allahu ishfollet me kaç po e do fundu sallallahu alaihi wa sallam wa muhammed wa alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam taslim